Məllif bu iki növd şirkdən sonra vərhal bu iki növd ibarəti və başqa ibarətləri əhatə edən təvəkkül barəsində qanışıb. Təvəkkül müminin, müsəlmanın həyatında başlıca rol olmur. insan yaşayırsa, onun yaşamağının heç bir faydası olmur. Əgər insan həyatda nəyə görə yaşadığını bilmirsə, məqsədsiz yaşayırsa, onun yaşayışının heç bir faydası olmadır. Ve ne demektir? Tebefkülün tarifi arkaen olmak, kimeyse soykənmək demektir. Lakin şəriyyət və xanından tebefkülün manası, istilahi manası o demektir ki Allah'a arkaen olmak ve dünyayı sebepləri götürmək, istifadə etmək. Sebəbsiz Allah'a arkaen olmak ya səbəblə arkayın olmadan hər hansı biri işə etmək, hər ikisi günahdır. Səbəbsiz, yalnız Allah'a arkayın olmaz <gülüyor> övdə otur ki, Allah sənin ruhunu verəcək, elini verəcək və s. Cünahtı, haramdır. Həmçinin səbəbi götürür dünyəli işlərdə istəyə edib, Allah'a arkayın olmamak, o da günahdır, haramdır. Hər ikisini edən, günaha batır, fasıq olur, asi olur Allah'a. Lakin hər ikisini Bir yerdə edən ibadət etmiş hesab olunur, ibadət etmiş hesab olunur. Yəni, Allaha arxayın olub, sonra dünyali səbəblərdən istifadə etmiş. Həkimə müradət etməyi, çirin-cərəm qazi etməyi və s. və s. mütəxəssislərə müradət etmək qaizdir. Təvəkkülü, Allah s.ə. bütün nisanlara əmr edir və təvəkkül gəlbdən olmalıdır, ürəydən. Yalnız dinlə desən ki, Allaha xayn oluram, Allah kifayətdir mənə. Bu, kifayət deyil. Dinlə deyib qəlbin yəqin olmasa ki, Allah sənə ki, nə olacaq? Onun heç bir faydası olmayacaq. Çünki dinlə qəlb eyni olmadıqda, insan, fatih, asiz sayılır. Dinlə qəlb mütləq bir-birini təsdiq etməlidir. Dinlə dediyinin qəlbin qəlbinlə keçirdiyini dilin təsdiq etməlidir. Ona bu şəhadət o zaman başlıqa roh olinirdi. Neye göre zahiliyə dövründə olan ərərlər şəhədəti demirdiler. Demirdiler ki, La ilahe illallah. Çünki onlar dərk edirdiler bunun mənasını. La ilahe illallah deməyi nə bəməkdir? Zahirdən ömirdiler, ücret çıxarmırdılar. Çünki qəlbi ona təsdir etmirdiler. Tevəkkülü Allah səhələ tevələ bir çox ayələrdə Müsləlmələrə əmr edir, ömrlərə əmr edir. Dir ki, وَاَلَى اللٰهِ نَتَذَقَّل Məmin sizsə, Allah'a tevəkkül etməyin. Ne deməkdir? Kafir olup Allah'a tevəkkül etməyin, heç bir fərdəsi yoxdur. Kafir olup Allah'a tevəkkül edersənse, Allah səni kömək etmək, olmayacaq. Çünki tevəkküldə olan şərtlərdən biri nedir? Allah'a arkayın olmaq. Allah'a da imansız necə arkayın olmaqlar? Əgər iman yoxdur ki Allah var, və ya Allah'a inanmırsan kömək etməyinə, Necə onu arxain ola bilərsin? Deməli təbəkkür yalnız müminlərsiniz. Allaha yalnız müminlər təbəkkür edər. Kafirlər isə yalnız özlərinə arxain edər. Buna misal və çox qəribə misaldır ki, Peyğəmbərə əziyyət verilir, İbrahim ə.sələmə əziyyət verilir. Bütün qövmü O'na qarşı çıxır O'nun əleyhinə. Hamısı odun gətirir. Bağlıyorlar bunu bir direyə odunu da yakıp yandırırlar. Yandırırlar ve Allah Subhanahu taala meleklendir. İbrahim Aleyhisselam'a melek gönderir ki ki soruşsunlar. Sene konuyu edindim. Melek gelir İbrahim Aleyhisselam. "Biz sizi bu beladan kurtarın ve tövmesini yerin iksan edin." Çünkü bu arkayındır ki melek bunu erebilir. Ve bu arkayındır ki Allah onu göndərir Allahın əmri ilə gəlir Mələkdən də istəsəyir də desəyir ki, bəli Mələk bunların davasından qutar Mələk vasitəçi olardı Allahın əmri ilə Mələk onu o davadan qutarardı Yenə də o şirkətmiş olmazdı Allahdan istəyir Lakin bundan da imtina edir Şəhəli, İqram ə.s Allahla arasında heç bir vasitə tutun Vasitədən imtina edir O, o vasitəni ki, Allah icazə vermişdir, Allah acı göndərmişdir ki, Cebrail get, kömək istəsə ona kömək edir. Lakin o vasitədən də infan edir, birbaşa Allaqdan istəyir və əmin olur ki, yəqin təvəkkül edir ki, Allah birbaşa mələyin kömək olmadan da, birbaşa ona kömək edə bilər. Deyir, həsb Allah və ni'məl vəki. Allah mənə kifayətdir, mənə ehtiyac yoxdur. O, gözəl, tamidir, vəki. Allah da buranın kərimdə ne deyir? وَقُلْنَا <Sessizlik> حُونِي وَقُلْنَا لِنْنَا حُونِي Biz əmr etdik oda, o ki İbrahim Aleyhisselam için od qalanışdı, biz oda əmr etdik ki İbrahim üçün həm soyuq ol, həm də sallamaq. Şirə gör, təksin soyuq artıq soyuq olabilərdi, o da ona zərər toxundurardı. Soyuqdan başqa sallamaq, yəni ona bir zərər toxunmasın. O diyanı qırtarandan sonra, Ödünün dəhsəri gəldi Odun içindən İnsan sağ çıxır sağ çıxır Allah süsbana qaləbini qorudu Qodumək ki, biz gedib əlimizi orada salaq Deyək ki, Allah qaraq əşkil edirəm Allah məni qoruyar Xeyr, Allahın bizi imtihana çəkməyə İxtiyarı çatır Amma bizim Allahın imtihana çəkməyə Əlimizi odun içində salıb Şürləşməyə ki, Allah bizi qoruyar Yoxsa yox, buna ixtiyarımız saxmır Nedə ki, Şeytan gəlib İsa aleyhissalama avlatmaq istəyir. Də ki, sən Allahın ən sevimli bəndəsizən. Allah səni seçib, Seyyəndər edəcə Bu qayadan at aşağı üzvünün. Görəyə, Allah səni qoruyacaq etsə. Və sən yəqin bilirsən ki, Allah səni daimə qoruyur. Bu halda da qoruyar. İsa aleyhissalama həmən bu cavabı İnşallah'ın İlki Allahın insanları imtihana çəkməyə ıhtiyarı çatır. Amma insanların Allahı imtihana çəkməyə ıhtiy Ələyse yalnız Allah tevekkül etməyək sebebi götürməyək. Haramdır. O anca anca və en qaftı eqamərləri İbrahim ələyə bilir ki, Allah əsələyə sələyə sebəbsiz, özlü bir başa çöməyə inəyə bilər və ona göre də ona tevekkül et. Anca biz insanlar ne bilir ki, Allah bize çöməyək, zəyit etməyəcəyir. Bize kibəhi gəlmər. Celrəl ələyə sələm gəlmər. H oğut üçünə nağlib olur. Sonra avusiyan onlara atanda şayə yayir ki, bəs hamsını öldürdük. Amma Məhəmmədə heç nə bilmədilər. Hamsını öldürdüyü, yəni ki 70 nəfer oldu şahi dedilər. Öldürdük sahabelərdən Məhəmmədə isminə vermədik. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu xəbər gəlib çatır. Elə çıxır ki, yəni sahabelər Məhəmməd sallallahu əleyhi arxaya. Oğut üçünə yenidən dəstək yığır bir kim mənlə ölümə girmək istəyirsə Allah yovunda ölmək istəyirsə gəlsin münafiqlər qaçır həmşək işini səhabələr isə az da olsa mənim yanında sabit var və o azlıq nə qədər şeyə nahil olur heç münafiqlərə ehtiyac yoxdur münafiqlərin buruşmasına ehtiyac yoxdur az olub keyfiyyətli olarsa Allahın kimi onlara bəs edir və bu vaxt Həməl-i münahiklər, olxarlar, onları qorxudurlar ki kâfirler size qarşı yığışıb toplanırlar, sizi məhreliyə deyilər. Onlar qorxudmaq məstədiyilədir, lakin bu sözdən sonra onların hələ imanı attır. Ayədədir <gülüyor> ki, وَزَيْدَهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبِنَ اللّٰهُ وَنِئْنَ الْوَكِينَ Onların imanı attı ve dediler ki, Allah bize kifayəttir, bu güzəl vəkildir, güzəl hamidir. <gülüyor> Onlar, arkaya edildər ki Peygamber salallahu sallamın onlara yanındadır. Ve ya, Peygamber salallahu sallamın dini tamamlamayınca Allah izin vermez ki onu öldürsünlər. Bunu arkaya edildər. Niyyəcə ki, Hünayyn dövüşündə almışdı onları. Yekəmin Şakır. Müslümanlar bir sohub, kaçdı. Resulullah salallahu sallamın yanında yanınız 15,20 efer qalmışdı. Ona sabiq olanlar. Sonra digər müslümanlar qayıdıq şafirlərə qalib gəlirlər burada bir incəlik ayıdır şafirlərin sayı az idir, 4-5 min təxminən, müsəlmanların sayı isə 10 min idir və əsər döyüşlərdə müsəlmanların sayı az olur az bir dəstə ilə soxa qalib gəlirlər, əsər döyüşlərdə çünki o döyüşlərdə öz az, azlığını görür özlərinə yox Allah'a kevaffir edinləh. Allah da onlara kəmi olur. Allah s.ə.qələdədir -tə ki, kəmin fiyyətin, qalilətin, qaləbət, fiyyətən, kəsirətən bi-iznilləh. Və Allahumə s-sabirin. O ne kadar az insanlar olur. Soq insanlara qalib gəlir. Nəyə? Allah'ın izniyle ilə. Allah daimə səbir edənlərlədir. Lakin bu dəyişdə işte, onların sayı çox olur. Onlar özlərməkəyəm olur şəhədədir. Az sayı Bütün döyüşlərdə qalib gəlirik. Bu qədər sayına kafirlərə qalib gələ bilir və doğrudan da bir an onlara qorxu gəlir, bala çəkilir. Ondan sonra Allah sonu qaylı onları bağışlayır, birləşib kafirlərə qalib gəlir. Və bir maralı təvəkkül əkkünlə xəbər vermək istəyirən, bu da sahabənin Allah'a təvəkkül etməsi deyir. Hamınız bilirsiniz, biz daha təkrar olar, və bir daha qəlbinizdə olan o sərtlik, Allahu Allah, Allah mərzəb, kafirlərə qarşı olan sərtlik bir daha artar. Kafirləri sevmək olmaz, düşdikləri sevmək olmaz. Lahirdən onların üzünə gülmək olar. Naftəlib əlaqələr onlarla qurmaq olar. Başın qəlbindən onları sevmək olmaz. Qalbindən sevdin özün də çatırsan. 4000 nəfər boşunla 150 min boşunun üstünə gedir. 150-50 olan bir ordunun üstünə gedir. Öpmü, gör neçə dəfə buyur, dörd dəfə ondan araqda qoşunun üstünə gedir. Lakin buna baxmayaraq, hələ ona hədə qorxula gəlir. Kafir olan tərəfə. Hədə qorxul, ki, biz Allaha arxaya inək. Sən gəl, təslim ol. İslamı qabılı et. Və ya da gətirib, bizə diziə verəcəksən. Ya da özündən küs. mən sənin üzərindən, Elə bir qoşunla gəlmişəm ki, onlar, elə insanlarla gəlmişəm ki, onlar nədə ki, siz yaşamalı, sevirsiniz, onlar da ölməyi sevirəm. Bunu Xalib ibn-i Valid radiyallahu anh-u, Rum tələtərdən yazır. Xalib <gülüyor> ibn-i Valid radiyallahu anh-u, neyə 40 minə, 150 minə darşı, onların daha müasir silahları olur. Neyə əxaynır? Allah'a. Allah, Allah dolara kimi olur. Lakin, başqa bir şeyə arxayın olarsansa, hüftlət uqzarsan, məhlub olarsan. Hüftlət. Allaha təvəkkül etmək səbəblərlə, ünləni səbəbləri istisadə etmək ilə ibadət, i̇badət etdikdə də savab qazanırsan. Ancaq Allahla yanaşı kiməsə təvəkkül etməyin özü üç qismə bilir. Birincisi, Allahın qadir olduğu hər hansı bir şeyi Allahdan başqasından istəmək. Yalnız Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından istəmək. Övladı görən, o ruhu övlada geridən, daxil edən Allah Allahdan başqasından Allah istəmək, istər ölmüş, istər deyil, istər zansız, istər zanlı olsun şirkdir, küfürdir. Çünki Allahın qadir olduğu şeyi Allahdan başqasından istəməkdir. Özə də böyük şirkdir. Mənə də təvəkkül, arxayn olursan ki, Allahdan başqası sənə yardım olacaq, sənə kömür olur İkincisi, Allahın və insanların qadir olduğu hələ hansı bir şeyi, yalnız insana arxayn olmaqla olmayı istəyirsən. Bu da şirkdir, lakin kiçik şirkdir, kiçik şirkdir, çünki insandır buna qadirin. Həkimdir, deyirsən, qurbağ olmaq sən bunu kılas edək. Allah yaddan çıxır, həkim kılas edə bilər, səbəbkar ola bilər. Amma həqiqi şəfa verən kimdir? Allah. O yalnız səbəbkar ola bilər. 1-ci növdə isə səbəbkar da ola bilər. növdə qəbirdən nə istiyəyir, o heç səbəbkar ola bilməz. Onun öz ixtiyarını Allah elindən alır. O daş, pir və s. digər ağac, bu cür cansız əşyaların isə ümumiyyətlə ixtiyarı olmur. Ölüb gedənlərin isə ixtiyarı olur, sonradan nə başdalayacağını yalnız qəhrənin alır ixtiyarı olmayan bir canlı və yaxud cansız, cansız səni necə kömək ola bilər? Onun özünə, özünün köməyə ehtiyacı var. Üçüncü növ isə Allahdan deyilsinin qazarlığı bir işi ondan tələb etmək. Allah ona verib bu istehq adı. Məsələn, çilingərdir, maşın düzəldir. Diş, diş düzəldir. Və s. Allah buna verib və ondan istəyə bilərsən ki, gəl dünya və işlə mənə kömək edin ibadətə bunun heç bir dəxili yoxdur buna görə heç keçmən qazanmır elə olsaydı Allah pələ deməzdi ki, fəs əhləzlik bilənlərdən sorusun bilmədiyini yükləşir sağdan xərəb olubsa gözün asıb düzəldərsən, səhəd bir az ona xərəb edərsən maşına xərəb olub, asıb düzətmək istəsən laq kis laq xərəb edərsən ona görə Bu işlərin ibadətə heç bir təsiri yoxdur. Yalnız ibadətlə əlaqəli işləri Allahdan qeyrəsindən istəmək şirk sayıla bilər, çox pisdir. təvəkkül ayələri ibadətin başqa növü ilə də bir yerdə gəlir. Məsələn, "Əlləzīn səbrū və alə rəbbihim bu cüzsadı səbir edir və Allaha təvəkkül edirlər. Sədirlə təvəkkül bir yerdə gəlir. Və ya ibadət bir yerdə gəlir. Ənə ibadət et və əna tevəkkür et. bir yerdə gəl. Və ya imanla bir yerdə gəl. Ələzîn əzə tuliət ələyhəm əyətuhu zədətul əyəməni və ələyə Rabbihini tevkələm. o qəstlərdir ki onlara Allah'ın ayələri okunduğu zaman imanları atar və yalnız Rabblerine tevəkkür edəndir. İmanla biri yerdə gəl. Və yaxud İslamla bir yerdə gəlməsi. Müfəllah əleyhissalam gövmünə nəsihət edir ki, "Əqalla musayə qavmin kuntum amanatun billahi fa alayhi tawakkalum kuntum muslimun." Ey gövmün, əgər siz Allah'a inanırsınızsa ona təvəkkül edin. Müslümansınızsa. Çünki müfəllah əleyhissalam yahudilərə də Bütün ümmətləri Allah Subhanahu təslim olmağa çağırır. Müslüman olmağa çağırır. Və yəni bir məsələ, yəni şərhətdir. Bu Salmanosuna nəcis olmaq deməkdirmi? Ki Salmanla təvəkkülü bir yerdədir. Təhsin olmaqla təvəkkülü bir yerdə qeyrətdir. Və ya hidayət nədir yəgar? Təvərrüngədir olması. Allah Subhanahu Taala Bizə nə olur ki, biz Allahı təməkkül etmirik. Allah bizi düz yola yönəldir. Düz yola yönələn Şəxs Allah'a təvəkkül edmirsə, vay onun halına. Allah səhələ teala ümədə düz yola Bundan sonra o başkasına təvəkkül edirir. Başkasına arhəin olur. Bu Müsləlmanlar ki, dini işlərdə başkasına arhəin olur, təvəkkül edirir. İbadətə başkasına təvəkkül edirir. Elm okumur, həqiqə təvəkkülün mənasını, dinin mənasını başa düşmür, vay onların halına. Allahın qabağına ne zəvə verir zəyirlər, Allah bilir. Və səyərə, Təbii ki, digər ibadətin biriyə də deyilməsi Quran Kərimdə çoxdur. Məlim də deyir ki, bu sanki İslamın birin başı hesab olunur. Təbii İslamın dinin başı hesab olunur. Başsız cəsədin heç bir faydası olmur, olmadığı kimi. Təvəkkülsüz də ibadətin, qorxunun, məhəbbətin, e, səbrin, İslamın imanın bunların heç bir e, faydası yoxdur. Egəl sən qorxsan, Allah'a təvəkkül eyleməsən, o qorxu ilə Allah'a olmasan, o ümidlə Allah'a arkayın olmasan, o imanla Allah'a arkayın olmasan, imanın ola ola kiməsə başqasına arkayın olsan, işte imanın da batıl olacaq. İslamın da, səbrin de, idarətin de, hamısı batıl olub gələcək. Çünki özəyi yoxdur, başı yoxdur. Başsız cəsərin faydası olmaqda kimi də dinin əsası olan təvəkkülün də Yəni, o ibadətin əsas təccüb istəyir olan təbəkkül olmadıqda yerdə qalan ibadətlər də bakil olub gedəcək. Çünki sən ibadətində bilməyəcədən kimə arxain olursan, kimə görə eləyirsən bu ibadəti? Bak, ibadət edən adam arxain olmalıdır ki, bunun əvəzini kimsə gedəcək. İmanının əvəzini, səbri, İslamın və s. və s. Bu arxain olmağa bir qüvvə olmadıqda və yaxud Allahdan başqasına <gülüyor> olduqda İbabətin dəkil olur. <gülüyor> İbn-i Racer rahiməhullah deyil ki, insanın etdiyi əməllər üç qisimdir. Birincisi, o əməllər ki, Allah s.ə. ona əmr edir onu etməyir. O qadalar ki, Allah ondan çəkindirir və bunları etmək və o cəhənnəmdən uzaqlaşır cənnətə daxil olur. Onu, bu əməlləri etmək, o qadalardan uzaqlaşma hər bir insanın borcudur və çox gözəl bir alimin, sələf aliminin sözünü gətirir Yusuf İbn Asifatın sözü, deyir ki əməllərini çoxaq səni yalnız əməllərini xilas edədilər, gedir və tələkkül et Yazdığım, ya, səni yazılandan yəni lövb-i məhfuzda sənin üçün yazılandan artıq bir şəyə nail olabilməyəcəksin ne deməkdir? əməl et Əməllərin səni xilas edəcək. Yəni, əməllərinə görə Allah səni bağışlaya bilər. Cənnətə isə əməllərinə görə yox. Allahın rəhməti ilə daxilə olacaqsın. Cənnətə ə, əmələ görə daxilə olmalıq. Ancaq Allahın rəhməti ilə. Cəhənnəmdən isə əmələ görə flas olmaq olar. Sözsüz ki, Allah səhəni və teala rəhmətsə cənnətə daxilə olacaqsın. Cəməli Allahın rəhmi, Hər ikisine aittir. Ancaq dayanlarından qurtulmaq üçün, əməl çox buyur olur. Əməllərin çox buyur olur. Zikirlər, bağışlanma dilləmək, dindən isə dəfə tövbə etmək, və səri, və səyirə əməllər. Tevəkkül etməyəsə, nəyə görə deyirsən tevəkkülünü Yazılandan başqa etsinəyən ailə olmayacaqsın. Yəni sən həmşə Allah'a arkayın ol. Nəyini arkayın ol? Allah Teala nə edirsə, hamısını öz hikməti ilə edir. Həm neysə istəyirsən, Allah arxan olursan ki, bunu versin sənə, amma vermir. Sənə elə gəlir ki, Allah'a təvəkkül etdim, məndə o mənə kömək olmadı. Amma həqiqətdə elə o sənə kömək olur. O, o şiqməti ilə bilir ki, bu sənə layiq deyil, bu sənə lazım deyil. Bunu sənə verəb, küfrə gələ bilərsən. Və vermir. Verməmək də, Allahın sənə istəyinə razı olmaq olmağını bildirir. Eməli, sən istədin, Allaha qədər kür yalnız Allaha. Allah da öz hikməti ilə səni bundan qorudu. Allaha arxan olmasaydın, səbəbləri götürüb çalışsaydın ki, ona nail olasan, Allah səkiləcəkdir qırağa, üzdən qərcəkdir sənə. Sən ona nail olacaqdır. Sonra sənin başına bədbəxtiliyi gələcəkdir və başa düşəcəkdir ki, Allah səni kömür olmadı. Ondan sonra olan peşmancılığın isə heç bir faydası olmayasın. Çünki əvvəlcədən Allaha arxan olmağa lazımdır. Allah kömək etsə də, etməyib istədiyini ahirətdə saxlasa da, hər iki hal Allahın istəyi ilə, hikməti ilə baş verir. İkincisi, Allah subhanətə alənin dünyada, insanın dünyada icra etdiyi hərəkətlərdir. Allah subhanətə alə insana azad bıraxır. Kimisi bunu çox edə bilər, kimisi az. Qədəmlər səhərlə ibadət etdikdə məsələn, Gezədən səhərə qədər ayaqısta bir yamül el qılın. Tabirlərdən bir gəldim dayandım yanında ki, onunla bərabər bir yamül el qılın. Başladı Bəqələ Suresini oxudur. Oxudu, oxudu, oxudu, fikirləşdim ki, indi qutaraq, gedər rüküyaq. Bəqələ Suresini qutardı, keçdi Nisa Suresini. Nisa Suresini oxudu, oxudu, oxudu, fikirləşdim ki, indi bunu qutarar, keçəb rüküya edər. Rükü edərim eder. onu. Nisa Suresini okudu, keçidi Ali İmran Suresini. Ali İmran Suresini okuyan da deyə də dəzə bilmədi. Yıqıldım. <gülüyor> Peygamber sallallı sallallı namazı bitirdikdən sonra deyə ki, Bu gülrə yalnız mənə xas. Bunu Allah təla yalnız mənə verir. Və e, yəl oruç təsir ardıcı iftar etməndə. İki üç gün zəlbədər. Sağlayər də ona qoşulur ki, iftar, e, iftar etmədən oruç təsirələr. Kimisi ürəyə yedirir, kimisi başa ağrıyır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu mənə xasdır, fakir verin. Deyir ki, inni ləstu kimi deylim. İnni utan və ustan. Mənə yemək də verilir, içmək də. Ancaq necə? Allah verir Hansı yolla Allah verir Necə ki, o Allah, Məryən aleyhissalama, Hansı yolla, heç zəkəriyyə Peygamber bilmərdir ki, hansı yolla ona o ruzunu verir. O yolla da Peygamber sallallahu aleyhi Bu Peygamberdir, o Meryem aleyhisselamdır, o kəraməttir. Ama biz zırak diyəyik ki, az yiyin, yime, yiyin, yiyin. Allah'ın en kızını və səire. Bu düzgün değil, bu özüne olan zulmdir. Peygamber sallallahu aleyhi bunu qadağan edir. Üçünə fərqə gelir, biri deyir ki, bütün günü, her gün. Oğruç tasam, öbür günü, bütün geceni, her gecen. İbadet edir, üçüncüdüdür, heç hafirlənməyəcək. Subay qalacaq. Rasulullah səhələlən çağırır, deyir ki, siz məndən xeyirlisiniz, siz məndən əstərsiniz. Həm oruç duram, həm də qirəm, həm evlənirəm, həm gözəni yatıram, həm də durur namaz qıram. Və deyir, e, mən tərəkə sünneti e, bizim sünneti... E, mən rəqibən sünneti fələysə Kim bizim sünnetdən üzləndərəsə, bizdən olmaz. Və deyir, fikir verir. Özünə qəst etmək, ibadəti soxaltmaq ilə yenə e, zulm hesablar. Ondan da uzaq olur. Və sonuncu, bir səfərdə ondan bundan biləməyəsən. Biləməyəsən ki, a, mən müsafirim, yolda pulumuşları sizin borcunuzdur kimi hər şümeyliyəsiz. Öyle şeyləmək olmaz. Sən ağzımı qədər ağzımda götürsən. Şükürlərsən ki, bu qədər mənə bəs olar, bu qədər pul, bu qədər ağzı gəlir. Yolda quqtarsa, gəlir, onda sən iftiyarın çatır ki, görür misal onlara müraciət edirsən, onlarda nəsə istəyəsən. Amma, həddə gəldikdə, Allah təvəsul edirlər ki, şey Allah bizə cömək olar. Məkkəyə gəlir çatdırır ki, dözmürlər, başlayırlar dilənməyə, yeməyi içməyə, yox döyirsən. Allah s.ə. təalədə ayən azir etdik ki, qətəzəvvədə. Ayən da birinci səsindir. Arzuqa götürməyəsindir. Həddə görməyirsiniz, arzuqa götürməyəsindir. Lakin, o arzuqadan başqa daha mühüm arzuqa var ki, onu mütləq götürməyəsindir. Onu götürməsən, həddində batil olur. فَإِنَّ خَيْرَ الزəd-i təqvadır. ən xeyirli arzuqa isə təqvadır. Onu götürməsən, Əya sən gözü o səndə olmasa bu vəziyyət. Sənin bütün əməllərin batıldır. <Gülüyor> Necə ki sənin yeməyin olmasa acınma verirsən. Sakbanlı olmasa əməllərin batıl Ondan da pis bir <Gülüyor> dördüncü şeir ikayətdə olan şeirdir. Bu da çox qısa bir mövzudur. İkayətdə olan şeir nə deməkdir? O zaman ki Allah səna təala ayənələtdi. 4-da surəsinin 31-ci ayəsinin Əhli Kitab-ı ayəsindir. Allah fara deyək ki, ittəxəzu əhdərəhum və ruhdənəhum əndədən ərbədə mündirinləh. öz rahiblərini, keçiklərini Allahdan başqa özləri üçün ağa sestdilər, rəb sestdilər. Və məsih əbn-i Məriyyən, məsih, ən İsa və insələnin rəb etdilər. O ne umruhu illəliyə abudullahi iləhəm vahiyyəm Havlı ki, onlara emr olunmuştur ki tek olan vahiyyə Allah'a ibadə etsinlər La iləhə illəhu ve səbhəna həmmə və şüqür sonunda verir ki Allah onlara, ona şəhid koştuklarından uzaktır Ülük ki, və ayağın adil olandan sonra hərçək bir zürbaşa düşürür Küsusən de kitab, ehli. kitab ehlindən olan Adî ibn-i həyət-i təəy Evvəl olur Sonra İslam'a qabül edir. Gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə deyir ki, ola, biz onları ibadə etməyik. Neyi görək sen? Diyirsən ki, biz onları özümüze Reb seçtik, Reb götürdük. Reb etkik. Baxı biz onları ibadə etməyik. Yani biz onların dağışsında secdə etməyik. Öyle başa düşür. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə deyir ki, Onlar size Allahın haram etdiyilərini hələl edirlər, hələl etdiyini de hələl edirlər, siz də ona hikayət edirsiniz və dedik ki, bəlik, irvət bu da elə Allahdan başqa özünə rəb götürmək deməkdir. İndiki zamanədə də Allahın haram buyurduğunu ənsısa bir vəziyyəti nəzərə alır. Hələl buyursa onların halına düşür. Əgər vəziyyəti nəzərə alır, Desə ki, caizdir vəziyyətə görə, yalnızca haramdır Allahın həkmünə görə. E yine İslamında qalır, Müsləlmanlıqında qalır. Yox desə ki, vəziyyətə görə artıq ayət xalva çəkildir. Bu, haramdır. Çünki ayət, vuran kərim, Allah əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Onun görə ayəni ki, e, o ayədə ki, Allah Allah deyir ki, qanallam yaxqun bi mənəzələlləh fəhuləyətləmü kəfirun. Allahın nazir etdiyi Quranla hökm kafirdir. Onu bir qisinin bir başa düşür ki, əgər hökmü vermədi, başqa bir cür hökm veribsə kafirdir. Yəni, o ki, deyir, müəyyən bir hakim onun hökmünü başqa cür verdi. Dedi ki, daizdir, qəməli o kafirdir. Bunlar taşır. Ya verin bu hocanın vaziyeti nəzərə alıb bunu deyib qaildir. Demək ki Allah düzdür. Dua hara, haramdır ama halaldır. Allahın dediğini inkar edəmir. Allahın dediyini qəbul edir, etiqad edir, əməli ilə fərziyətə görənə başqa bir hərəkət. Və ikinci tərəfdə beyanda <coughs> ki Allahın nazil etdiyini necə var ilahə hakim olur məsəl. Və hətta izləmə olmaz. Çünki müəyyən vəziyyətdə sahabələ özləri də nəyəsə daiz deyir, müəyyən mütəqdə. Ümər vaxtında doğurluq ki, çoxalır, əl kəsmənin hökmünü saxlayır. Ümər radiyalarını demir ki, əl kəsmənin hökmü, Allah də Allah düz demir, əl kəsmə olmaz doğurluğa görə. Bunu ləğv edir. Yox, saxlayır o hökmü, o hökmü nəyə görəyir? Çünki o sayı atır müsəlmanların çərisindən olan doğuruları sayı artıq, hamısında əri kəsirsə, düşmənlə kim döyüşdəyilir? Onlara başqa yollan doğurluqdan çəşməlir, müəyyən mütlə. Sonra da həmin hökmü yenə bərpa edir. Bu hökmü də o tərs desə idi, biz deyəcək ki, o çaşıb. Necə ki, Osman rədiyələrin həmin adı iki hirəkətli namaz arasında doth bulur və bütün sahabələrini inkar edir. Biz də inkar edirik, edirik ki, Osman düz eləməyib, çünki bütün sahabələrini inkar edir. Əmər bütün sahabilər inkar etsəydi, biz deyirdik deyir ki, Əmər bu cələkdə. Lakin sahabilərin icması, sahabilərin o ilə olması dəlildir ki, sahabilərin icması ilə huqqa gəlmək. O razılığa gəlmək. Sahabilər də nəyə bir razılığa gələrsə, o razılıq inkar olunmur. Baxın görün, <gülüyor> Əbu Hani <gülüyor> rəhimə Allah, ne də gözəl sözdir. Deyir ki, Əgər Peyğəmbər sallarlar eləsə, ələlməz hədis gələrsə, onu gözün üstə, başın üstə yeri var o hədisə. Ölün üstə, başın üstə yeri var. Yəni, onu sən e, inkar etmədən qəbul edəcəm. Əgər sahabədən, yaxud sahabələrdən ərağansı bir fikir gələrsə, rey, onu da rəyin də gözün üstə, başın üstə yeri var. Onu da qəbul edəm, inkar etmədən. Lakin, tabinlərdən hər hansı bir rey gələrsə, onlar kişidir, bizdə kişiyiz, onların da kişiləşməyə qabiliyyəti var, bizimdir, onların reyini o dəqiqə götürmərik, onların reyini araşdırıb, sonra götürəcəyik. Ki, dəyər, Ebu Hanifə nədir? Səhabələrin, Ebu Hanifə yəqindir ki, səhabələrinin izması çaşa bilməz, çünki onların izmasına Peyğəmbər s. sələm zəmanət edir. Məhətəsdən ümməti ələ qaləyə, ümmətin zəalət üzərində toplanmaz, həm o olmaz. Əmrən olubsa, mənə o fikir Allah və Peyğəmbərinin fikri kimidir, o hükmündədir. Çünki Peyğəmbərdə zəmanət verir bana. Onlardan sonra gələnlər isə elə onlardan sonra gələnlər hər hansı bir fikirə gəlsələr, onlar çaşa bilər. Ətta icman bir tərəfdə olub, bir nəfər başqa bir tərəfdə dəlillə ola bilər ki, onların idməsini dən qədər. Malik, bir nəfər gəlir, bir şəhət, bir əhətə kılınan qala umud gələdiyirdin. Şimdi gələdiyirsən, gəzeblənir, gəzeblənir, gəzeblə halda dəyir. Malik de güle güle dəyir ki, bizim hamımızın sözü gətürülür, reddə olunur, gətürülür, reddə olunur, yalnız bu gebirin sahibindən başqa. Müdən mescidində imam olunur. Gəstəriyir Peygamber sallallahu aleyhəl Bu qəbrin sahibinin sözü götürülür, vərd olunmur. Amma yerdə qalan hamısının sözü götürülür, nə də bilər? Vərd olun, bilər. o da bilər. mən, yəminəkdə məsum deyirəm. Mən bugün bu sözü deyəm, bələm, bu fikirə. Sabah daha geniş araşdırma apalıb, başqa fikirə, başqa nətiziyə gələ bilər. Şahir rəziməllə, qoyur ki, əgər fərahtı bir hədissə heqsə, elə mənim məzhəbim odur. Məzhəbi hədis oğudur. Özündən məhzəl yaratmıyor. Yeni bir məhzəl çıxartmıyor. Onun davamçıları o məhzəl çıxartmıyor. Onun adı ilə bağlı yıb məhzəl çıxartmıyor. Şafii özü heç bir məhzəl çıxartmıyor. Həmçinin əhvəli hənifə, məlifə Sonra, başqa bir yerdə de Şafii rəhmiyyəllər dər ki, əgər mənim sözün, feyrəmbər səsalənin sözü ilə zib olarsa, mənim sözünü çırpın gibər. Həmçinin sahabənin sözün. Hədiyər nəbb Tamam, iki va hazil nədir? Həc 3 öldü. Quran, müəyyət ifratdır. Tamamdır. Allah nə oldu? Bax, biz nə levvullah ilə baxıb yoxdur. Başqaları varsa bu adamlar eee Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ancaq qiran edir. Lakin deyir ki, cəlan sünnət olsa tamət edəcəm. Həcən onun nə edəcəm? Əbu Qəkir ilə Umayə radiyalarına görür s.ə.v təmənnə etdi ki, qismət olsa belə edirəm. ona qismət alınır. Elə fikirləşir ki, Allah-ı Allah istəmədi ki, o təməddü etsin. Bərin gözəllü, hədzinlülü qiramdır. Bunların iştihadı o. Və iştihadlarında da bunların həqiqət var. Lakin bu iştihad düz iştihad deyil. Düz iştihad, yerdə qalan sahabələrin iştihadıdır ki, qarşı Peygamber s.ə.v dedi ki, mən belə edərəm. Bir mərup əməlin cahid olmağa işarədir. Və ağa duvarla basdı. Sahabelərə e, tabelinlərə deyəndə ki, təmat etmək ola, kabellərdən deyil bəzələrdən deyəsə. Abəşənə onlar bas. Bu qalağa nə girdilər? Qəzəblənilir ki, subhanallah. Mən sizə deyirəm peyğəmbər höcələm belə deyir. Sizə nə deyirsiniz? Sahabə özündən Cünki Peygamber sallallahu aleyhi sözü ilə onların sözünü karşı karşıya qoyruqda Yalnız Peygamber sallallahu sözü Peygamber sallallahu aleyhi və səlləməli, neyi qadahan edirəm ələyəm ələyəm? Neyi qadahan edirəm ələyib? Həz bir ne bilim, alim və səyirə, dedə babə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün qarşısında durabilməz. Fərd olun. Əhməd Bir mən təəccüblənirəm o şəxslərə ki hədisin səhəy olduğunu bilir, lakin Süfyan-ı Səhvrünün reyindən dömürlər. Allah s.ə.v. təalə də görür nə deyir? Bunu da Əhməd ibn-i Həmədə getirdər. Yani bu sözü deyir, arzizən o ayəni getirdir. Dəyir ki, Allah s.ə.v. buyurur ki, فَلِيَحْذَرِ اللَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ اَمْرِهِ Dökesilər ki, Peygamber s.ə.v. əmrini mühalif olun, onları çəkindir, onları o çəkilir. Niyə görə? Əntusi və hun fitnetun və Allah deyir, qərar verir de, Allah qərar verir ki, onlara ya fitnə baş verəcək, ya da əzab. Və ona qapı də Allah qərar verir. Allahın qədəri də hər şey düzdür. Onlar peyğəmbər fasilən əmrlərini ixtiyar edərək istədiyin fırətirlərinə yura Başlarına ocaq fitnələr, əzadlar gəldi. Farsalanlar İstəmi bilər farsalanlar, ancaq farsalanlar Tavariclər çıxdı, Qaulcan əliyə Allah deyənlər çıxdı, Qaulcan qədəri inşar çıxdı, Kiflər çıxdı, nə bilim, kim kim kim kim Halbuki Allah s.ə.q. bunların hansını qadağan etmişdir. Və sonuncu bir ayə ilə bu söhbəri tutaraq bu ayını yadınızda saxlayın və her yerde bildiğimiz meclislerde beyanı tekrar tekrar tekrar ederiz. ki siz ilk olarak Allah'a sonra onun elçisine sonra senin içerinizden seçilen hakimlere tabul. Lakin hakime tabi olmanın özü de iki gismdir. İbadetle olan ibadetle bağlı olan meselelerde hakim Allah'ın ve peygamberin dediğini değilse ona tabi olur. Başın bizdə elhamdullah din dövlətdən ayrı dinə adanlar verilmir. Tamz Allah və Rəsulun dediyini etməkdir. Dünyavi işlər də mütləq şəkildə haşma cari olmaq lazımdır. <gülüyor> Çünkü bu dünyavi işdə siz də orada dayanmağın, dayanmamağın bunun dinə bir təsiri yoxdur. Para sədir, qoruq çəkilib ora bir şərhə görə. Ora daxil olmamağın, olmağın və olmamağın heç bir ayəti yoxdur. Onlara səlav nə günah qazanmış. Və cin qəstən də hakim məsələn qorusztu. Və ya nə bilim saqalı yoxdur. Bu şeylərə görə deyəsən ki kafirdir. Onun qanunlarını pozasan onun qanunlarını pozmaqla Allahın və peyğəmbərlərin dediyi dəyininə çıxmış hesab olursan. İnşallah Subhanahu taala və peyğəmbər sallallahu əleyhi ki Aleykum bis salam Siz eşidib itaat edin. وَلَاوْ تَعَمَّرْ عَلَيْكُمْ عَوْضًا حَبَشِيهِ Lass, size hakimliyə edən, rəhbərliyə edən bu, bu olsa belə. <coughs> Allah'tan istəyən budur şey, Allah s.ə.vələ bizi şirkin bütün növlərindən çekindirsin, uzaqlaşdırsın, bildiyimiz və bilmediğimiz şirkiləri etdiğimize görə bizi bağışlasın.